يا من شغلتم الابواب باب التوبه اسلم اذكر يوما لا تقوى من الله ان تندم واذكر يوما لا تقوى من الله ان تندم سلم للذي سوا كل ما في ادم يا مؤمن قل هذه سبيلي ادعو الى الله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 إن انتحبك الله وكرامه استوديو <تصفيق> استوديو سبيل قالوا او لم تكن رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا ina. Azar vam posaninici varši nisu jasne dokaze da nosili, uppita će one. Jesu, odgovoriiće: Mollite on da vi reći će oni. ali će Molba oni koji nisu vjerovali uzuzaud na biti. الله والا اسلام الله والا الله والا اسلام الله والا اسلام الله والا الله والا الله والا اسلام احب الله والا اسلام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 <inaudible> <inaudible> Poštovani slušaoci, studio Sebil ima čast i zadovoljstvo da vam predstavi nova audioizdanja. Kazivanje o Allahovim vjerovjesnicima. Kazivanje o Musa'u, a.s., drugi dio. Nakon što je Musa, alihi selam, sa Izraelčanima prešao more, naišli su na ljude koji su obožavali kipove. Upitali su ih zašto ih obožavaju, a oni su odgovorili da im ti kipovi daju na faku i da im u teškim situacijama pomažu. Neki Izraelčani su im i povjerovali. O tome uzvišeni Allah kaže. I mi, Izrailove potomke, preko mora prevedosmo, Pa oni naiđoše na narod koji se klanja o svojim kipovima. O Musa, prekoše oni, napraviti i nama Boga, kao što i oni imaju bogove. Vi ste u istinu narod koji nema pameti, reče on. Zaista će biti poništeno ono što vi ispovjedaju i beskorisno će im biti ono što rade, on reče. Zar da vam pored Allaha tražim drugog Boga, a on vas je iznad ostalog svijeta uzdigao. Nakon toga Musa je sa Izraelčanima došao u područje Palestine. Allah uzvišeni mu je obećao da će mu na brdu Tur objaviti knjigu Tevrat. Odredio mu je i vrijeme za objavljivanje Tevratu. Kada se približilo određeno vrijeme i kada je Musa a.s. odlučio da ide na brdo tur, postavio je brata Haruna a.s. za svoga zamjenika, savjetujući ga da uspostavlja red, a savjetujući njih da mu budu poslušni. Allah uzvišen je obavijestio Musa a.s. da će mu, kad se napuni 30 dana, objaviti Tevrat, pa im je Musa a.s. ostavivši ih rekao da će se vratiti u roku od 30 dana. Tih 30 dana i noći proveo je u postu i badetu, pa mu je nakon 30 dana posta bilo nezgodno da sa gospodarom govori sa zadahom postača. Prekinuo je post i sažvakao nekoliko listova jedne biljke, ali ga je gospodar zbog toga ukorio. Musa alaihi selam je odgovorio, gospodaru moj, bilo mi je neprijatno da s tobom govorim, a da mi iz usta udara neugodan dah, gospodar je rekao. Musa, zar ne znaš da mi je zadah iz usta postača, draži od mirisa mošusa, zato se vrati i posti još deset dana, pa mi onda dođi. Musa, ali i selam je tako i uradio. Većina mu fesira smata da su tih 30 dana bili mjesec Zulkade, a deset dana, deset dana Zulhidžeta. Prema ovom mišljenju, taj rok je upotpunjen na Kurban Bajram i tog dana je uzvišeni Allah razgovarao sa Musaom, alihi selam. O tome uzvišeni Allah kaže I mi odredismo da čas susreta sa Musaom bude kad se napuni 30 noći i dopunismo ih još sa 10, pa se vrijeme koje je odredio gospodar njegov ispuni Za 40 noći. Allah uzvišen je Musa, ali ih i zovno i razgovarao s njim. Kada je čuo Allahov govor, zatražio je od Allaha uzvišenog da ukloni zastor kako bi ga vidio. Uzvišeni Allah kaže. I kad na Musa dođe u određeno vrijeme, i kad mu gospodar njegov progovori, on reče, gospodaru moj. Ukaži mi se da te vidim, ne možeš me vidjeti, reče. Ali pogledaj u ono brdo, pa ako ono ostane na svom mjestu, vidjet me. I kada se gospodar njegov onom brdu otkri, on ga sa zemljom sravlji, a Musa se o nesvješćen strovali. Čim se osvijesti, preče. Hvaljen neka si, kajem ti se, i ja sam prvi vjernik. Imam Ahmed i Tirmizi navode da je Enes radijallahu anhu rekao Allahov poslanik sallallahu alihi vasallam je proučio ajet i kad se gospodar njegov onom brdu otkri, on ga sa zemljom sravni pa je stavio palac pri vrhu malog prsta i rekao i brdo se sruši, time je htio reći da se Allah uzvišeni samo malo ukazao tom brdu. Buharija je muslim od debu Musa radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Njegov zastor je svjetlo, kada bi ga podigao svjetlost njegovog lica bi spalila sva stvorenja dok dopire njegov pogled. Nakon toga Allahu uzvišen je Musa alaihi wa obavijestio da je njegov odabranik tog vremena i da on ploče od dragocijenog bisera. Napisao mu je na njima svojom rukom savjete i objašnjenje za sve, te propise koji određuju šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno. Te su ploče sadržavale te vrat, skup zakona po kojima su bili dužni živjeti on i njegov narod. Uzvišeni Allah kaže, O Musa, rečeo on, Ja sam tebe odabrao nad ostalim svijetom, poslanstvom svojim i govorom svojim. Ono što ti dajem, uzmi i zahvalan budi. I mi mu na pločama napisasmo pouku za sve i objašnjenje za svašta. Pa uzmi i čvrsto i naredi svome narodu da prihvate ono najljepše o njima, a pokazat ću vam i zemlju grješnika. Od osnovnih propisa u Tevratu je deset zapovjedi. One su naređenje da se obožava samo Allah koji nema sudruga, zabrana pravljenja urezana lika ili slike bilo čega, zabrana krivog zaklinjanja Allahom, naređenje da se pazi na subotu, poštivanje oca i majke, zabrana ubijstva, bluda, krađe, lažnog sjedočenja, zabrana požude za nečim što pripada nekom drugom. Mnogi učenjaci kažu, tih deset zapovjedi sadržane su u 151. i 152. ajetu sure El Enam. Uzvišeni Allah kaže, reci, dođite da vam kažem šta vam vaš gospodar propisuje, da mu ništa ne prepisujete, da roditeljima dobro činite, Da ne ubijate svoju djecu zbog neimaštine, mi i vas i njih hranimo. Ne približujte se razvratu, bio on javan ili Tajan. Ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtjeva. To je ono što vam on oporučuje, da biste razmislili. I da se i metku siročeta ne približavate, osim na najljepši način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 Musa a.s. je na turu pitao Allaha uzvišenog o mnogim stvarima, a Allah uzvišenim mu je na njih odgovarao. Kad kaže da je Musa a.s. rekao, gospodaru moj, u ovim pločama se govori o narodu, od koga se bolji pojaviti neće, i naređivaće da se čine dobra djela, a zabranjivati ne valjala. Gospodaru moj, daj da to bude moj narod. ne. To će biti Ahmedov narod, odgovorio je Allah. Gospodaru moj, u ovim pločama se govori o narodu koji će se među posljednjim pojaviti, a prvi će ući u džennet. Gospodaru moj, daj da to bude moj narod. Ne, to će biti Ahmedov narod, odgovorio je Allah. Musa je rekao, gospodaru moj, u ovim pločama se govori o narodu koji će svoju knjigu čuvati u grudima i učiti je na pamet, a prije njih su narodi učili svoju knjigu gledajući, pa kad bi je zatvorili, ništa ne bi zapamtili. Allah će im dati pamćenje kako jednom drugom narodu nije dao. Gospodaru moj, daj da to bude moj narod. Ne, to će biti Ahmedov narod, odgovorio je Allah. Musa je rekao, gospodaru moj,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 Kad mi da uradi dobro djelo, pa ga ne uradi, piše nagrada kao da ga je uradio. A ako ga uradi, nagrada mu se uvećava od deset do sedamstotina puta. Gospodaru moj, daj da to bude moj narod. Ne, to će biti Ahmedov narod, odgovorio je Allah. Musa rekao, gospodaru moj, u ovim pločama se govori o narodu koji će imati pravo na šefat zauzimanje na sudnjim danu. Gospodaru moj, daj da to bude moj narod. Ne, to će biti Ahmedov narod, odgovorio je Allah. Kad tade dodaje, rečeno nam je da je Musa nakon toga ostavio ploče i zamolio. Allahu moj, daj da ja budem od Ahmedovih sljedbenika. Ibn Hibban prenosio Debu Sejda radi Allahu anhu. Da je poslanik sallallahu alihi wa sallam rekao, Musa je rekao, Gospodaru moj, pouči me riječima kojima ću te se sjećati i doveti upućivati. O Musa, izgovaraj, La ilaha Allah rekao je. Gospodaru moj, svaki tvoj rob to zna i izgovara, rekao je Musa. Izgovaraj, La ilaha illallah, Ja bih želio nešto što će samo meni odrediti, rekao je Musa. O Musa, kada bi sedam nebesa i sedam zemalja i sve što je na njima bilo na jednoj strani, a la ilaha illallah na drugoj, la ilaha illallah bi prevagnulo, rekao je Allah. Ibn Hiban prenosio debu Kureire radi Allahu anhu, te je poslanik salallahu alihi vasallam rekao, Musa je pitao svoga gospodara, Gospodaru moj, koji od tvojih robova najbogobojazniji? Onaj kome se stalno sjeća, odgovorio je. Musa je upitao, koji od tvojih robova najupučeniji? Onaj ko slijedi uputu, odgovorio je. Musa je upitao, koji od tvojih robova najpravedniji? Onaj ko sudi ljudima kao i sebi, odgovorio je. Musa je upitao: "Ko je tvojih robova najučeniji?" Učenjak koji se ne može zasititi znanjem i koji od drugih uzima znanje da bi svoje povećao. Musa je upitao: "Ko je tvojih robova najjači?" Onaj ko oprosti kada može da kazni, odgovorio je. Musa je upitao: "Ko je tvojih robova najbogatiji?" Onaj koji je zadovoljan sa onim što ima, odgovorio je. Musa je upitao, a ko je od tvojih robova najsiromašniji? Onaj koji nije zadovoljan sa onim što ima, odgovori. Nakon toga je poslanik, s.a.v. rekao, nije bogatstvo u velikom imetku, nego je bogatstvo u bogatstvu duše. Kada Allah hoće nekom dobro, da mu bogatstvo u duši i bogobojaznost u srcu, a kad neće nekom dobro, damu siromaštvo u oči. Kada se Musa, alaihi salam, nije vratio svome narodu u obećano vrijeme, to im je teško palo. Harun, alaihi salam, je mislio da je razlog Musao ova kašnjenja bespravno stečeno zlato koje su ponijeli iz Egipta. Harun a.s. im je rekao Kad ste izlazili iz Egipta sa sobom ste ponijeli dragocjenosti koje su vam faraonovi ljudi povjerili na čuvanje kao i nakit kojeg su vašim ženama pozajmile koptkinje za korištenje u svečanim prilikama. Zato vam preporučujem da ni jednu njihovu stvar ne dirate. Ništa od toga im nećemo vratiti, niti ćemo za sebe zadržati. Zatim je iskopao jednu rupu Naložio u njoj veliku vatru i naredio im da svako ko je imao tuđi imetak baci u rupu kako bi se pretvorio u jedinstvenu gromadu, pa da Musa, ale kada se vrati s njim, uradi šta hoće. Kada je pored Haruna, ale i selam, naišao Samirij, noseći u pregrštu nešto, Harun, ale i ga je upitao. O Samirija, zar nećeš iti baciti to što ti je u rukama? Na što mu on odgovorio. Bacičuga pod uvjetom da moliš Allaha, da od ovoga stvori što ja želim. Harun alih selam je na to pristao. Samiri je kod sebe imao prašinu. Uzeo ju je sad na mora od traga Džibrilove kobile. On je primijetio da ispod svake kopite te kobile odma iznikne bilje. Uzeo je pregršt te zemlje i sa sobom je ponio. Dok je Harun alih i selam činio dobu, Samiri je bacajući prašinu rekao Hoću da to zlato postane tele. Tada su se sve dragocijenosti i nakit, sve što je bilo rupi, skupile u obliku teleta. Ono nije imalo dušu, ali je bilo šuplje. Pa mu zrak ulazio sa stražnijih dijela i izlazeći na usta proizvodio zvuk. Izraelčani su rekli, o Samiri šta je ovo? Ovo je vaš bog, odgovorio je samiri I oni su mu povjerovali. Harun, alaihissalam, im je govorio, O narode Moj. vi ste njime samo iskušenje dovedeni. Gospodar vaš je milostiv, zato slijedite mene i slušajte naređenje moje. Mi ćemo mu se klanjati sve dok nam se ne vrati Musa, odgovorili su oni. Oni su zapitkivali, šta je sa Musaom? Obećao nam je da će se vratiti za 30 dana, a onda porekao, evo već je prošlo četrdeset dana, a njega nema. Najgori od njih rekoše, nije pronašao svoga gospodara, pa ga traži. Kada je Allah uzvišeni govorio sa Musaom, ali i Selam, između ostalog mu je saopćio šta se desilo sa njegovim narodom poslije njega. Kada se Musa, ali i vratio i vidio da obožavaju tele, bacio je ploče koje je nosio, na kojima je bio ispisan te vrat. Zbog onoga što su uradili, Musa a.s. ih je žestoko izgrdio, a oni su tražili izgovore i pravdali se. Uzvišeni Allah kaže, I Musa se narodu svome vrati srdit i žalostan. O narode moji, reče, zar vam gospodar vaš nije dao lijepo obećanje? Zar vam se vrijeme odujilo? Ili hoćete da vas stigne srđba gospodara vašeg? Pa se zato niste držali obećanja koje ste mi dali. Nismo prekršili svojom voljom dato obećanje, odgovoriš. Bili smo natovareni teretima, tuđim nakitom, pa smo to bacili. A to isto uradio je i Samiri pa im je nastalo tele koje je davalo glas, kao da muče, i oni su onda rekli, ovo je vaš Bog i Bog Musa, on ga je zaboravio. Uzvišeni Allah objašnjavajući ništavost njihovog objeđenja i vjerovanja kojim Boga svode na običnu životinju, kaže Zar oni nisu vidjeli da im ono ni riječi ne odgovara i da od njih ne može nikakvu nevolju otloniti, niti im kakvu korist pribaviti? Zatim se okrenuo prema bratu Harunu, ščepao ga za glavu, sebi ga povukao i upitao O Harune! Šta te je spriječilo kad si ih vidio da su zastranili, da za mnom nisi pošao? Zašto nisi naređenje moje poslušao? O, sine majke moje, a reče Harun, ne hvataj me za bradu i kosu moju. Ja sam se bojao da ti ne rekneš. Razdrosi među potoncima Israilojim posijao i nisi postupio onako kako sam ti rekao. Harun, alaihissalam, još reče. O sine majke moje, narod nije nimalo malo do domene držao i umalo me nije ubio. Ne daj im povoda da se raduju moje nevolji i ne smatraj mene jednim od onih koji su se prema sebi ogriješili. Gospodaru moj, zamoli Musa, oprosti meni i bratu mome i učini da budemo pod okriljem Tvoje milosti. Ti si od milostivih najmilostiviji. Zatim je Musa, ali i selam, prišao Samiriji i upitao ga. A šta si to ti htio, o Samiri. Ja sam vidio ono što oni nisu, odgovorio on. Pa sam šak u zemlje ispod izaslanikove noge uzeo i to bacio. I eto, tako je u moje duši ponikla zla misao. Onda se gubi, reče Musa. Čitavog svog života ćeš govoriti, neka me niko ne dotiče a čekate još i određeni čas koji te neće mi mojići. Pogledaj samo ovog Tvog Boga kojem si se klanjao. Mi ćemo ga sigurno spaliti i pomor mu prahra zasuti. Vaš Bog je Allah, drugog Boga osim njega nema. On sve zna. Musa alihi selam je zatim prišao od Teletu i uništio ga. Samnjao ga je bacio u vatru, a zatim je po moru, prah, rasu. Uzvišeni Allah kaže, One koji su tele prihvatili, stići će doista srđba gospodara njihova i poniženje još na ovome svijetu. Tako mi kažnjavamo one koji kuju laži, a onima koji hrđava djela rade, pa se poslije pokaju i vjernici postanu, gospodar tvoj će poslije toga sigurno oprostiti i samilostan biti. Kada su vidjeli da je tele uništeno i u more bačeno, shvatiše da su pogriješili. Uzvišeni Allah kaže, i pošto se poslije gorko pokajaše i vidješe da su zabludi, rekoše, ako se gospodar naš na nas ne smiluje i ako nam ne oprosti, doista ćemo biti izgubljeni. Upitali su Musa ali i salam, Kako da se od grijeha pokajemo? Musa ali se nami mi je rekao, o narode moj, prihvativši tele, vi ste sami sebi nepravdu učinili. Zato se svome stvoritelju pokajte i između vas prestupnike smrću kaznite. To je bolje za vas, kod stvoritelja vašeg, on će vam oprostiti. On prima pokajanje i on je milostiv. Allah uzvišeni je uvjetovao prihvatanje njihovog pokajanja, time da svaki od njih pogubi koga stigni od bivših obožavala sateleta, neodeći računa o kome se rade, makar to bi otac ili rođeno dijete. Ibn Džerir navodi da su Seid ibn Džubeir i Muđahid rekli. Oni su se digli s noževima ubijajući jedni druge bez sažaljenja, prema bližnijem ili daljnijem, sve dok Musa nije podigao svoj haljetak. Kada su se zaustavili, tada je utvrđeno 70.000 poginuli. Allah je objavio Musa'u. Dovoljno je, pa je tada Musa podigao svoj haljetak. Zato što su poslušali njegovo naređenje, Allah uzvišeni je oprostio i ubicama i ubijenim. Uzvišeni Allah kaže I kada Musa srđba minu, On uze ploče na kojima je bilo ispisano uputstvo na pravi put i milost za one koji se gospodara svoga boje. Ibn Abbas radijallahu anhu kaže, kada je Musa donio ploče sa ispisanim tevratom, naredio im je da ih prihvate i svojski se pridržavaju. Oni su rekli, prvo nam ih pokaži, pa ako naređenja i zabrane u njima budu lahke, prihvatit ćemo ih. Musa alaihi rekao, ne, nego ih prihvatite onakve kakve jesu, pa ih više puta pročitajte. Tada je Allah uzvišen i naredio melekima, pa su iznad njihovih glava nadnili brdo, koje je izgledalo poput oblaka. I bilo im rečeno, ako ne prihvatite ploče i ono što je na njima napisano, ovo brdo će se strušiti na vas, pa su ih prihvatili. Uzvišeni Allah kaže I kada smo od vas zavjet uzeli i brdo iznad vas podigli, svojski prihvatite ono što smo vam dali i neka vam je na umu ono što je u knjizi, da biste se kazne sačuvali. Vi ste poslije toga odustali i da nije bilo Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, uistinu biste stradali. On također kaže I kada smo iznad njih brdo podigli, činilo se kao oblak. Oni su bili uvjereni da će na njih pasti. Prihvatite odlučno ono što smo vam dali i neka vam je na umu ono što je u njemu, da biste bili bogobojazni. Kad je Musa, selam vidio da su srca njihova zbog njihova nevjerovanja još bila ispunjena ljubavlju prema teletu i kad je vidio njihovu odbojnost prema Allahovim propisima, odlučio je da zajedno sa grupom najboljih ljudi iz naroda zatraži oprost za sve. Izebrao je 70 ljudi iz svoga naroda. Bili su to najbolji Izraelčani, koji nisu ni u jednom momentu obožavali tele, ali su bili sudržani, i nisu spriječili svoj narod da to radi. Pri nego što su krenuli, rekao im je, postite i čisto držite i svoja tijela i odjeću. Kada su uradili ono što je on od njih tražio i kada su krenuli prema Sinajskom goriju, oni rekoše Musa, a.s. Zatraži da i mi čujemo govor naše gospodara. On im odgovor, hoću. Kada se on s njima približio planini Tur, Zemlja se počela tresti i oni pomisliše da je njihovim životima došao kraj. Ibn Abbas radi Allahu Anhu kaže Potres ih je zadesio zato što nisu spriječavali svoj narod da obožava tele. Musa, ali ih reče Gospodaru moj, da si htio, mogao si njih ime uništiti još prije? Zar da nas uništiš zbog onog što su uradili bezumnici naši? To je bilo samo iskušenje tvoje, kojim ti, koga hoćeš, u zabudi ostavljaš, a koga hoćeš, na pravi putu pučuješ. Ti si zaštitnik naš, pa nam oprosti i smiluj nam se, jer ti praštaš najviše. I dosudi nam milost na ovome i na onome svijetu. Mi se u istinu vraćamo tebi. Zemlju tre se nakon toga smiri, I oni nastaviše put prema planetur. I kada se Musa, ali selam, približi brdu, na to se brdo spusti jedan oblak koji ga cijelog prekri. Musa, ali i selam, se još više približi, uđe u oblak i reče svojim sunarodnicima. Primaknite se. Oni su se primaknuli, ušli u oblak i pali na seđu. Tada su čuli Allaha uzvišenog, kako se obraćava Musa, ali Kada je Allah uzvišen i završio razgovor sa Musaom, um, i kada je oblak otišao do Musa, onim priđe, a oni mu rekoše, mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo. Zato ih je Munja ošinula, pa su svi pomrli. Uzvišeni Allah kaže, i kada ste u glas rekli, o Musa, mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo, Munja vas je ošinula, I vi ste to vidjeli. Zatim smo vas poslije smrti vaše oživjeli, da biste zahvalni bili. Musa alaihi salam je počeo odozivati gospodara, moliti ga i preklinjati riječima. Gospodaru moj, šta ću reći Izraelčanima kad im dođem? Ti si uništio najbolje među njima. Nakon toga, Allah uzvišen je ovih 70 ljudi oživio sve jednog po jednog, a oni su to svojim očima gledali. Vratio se nakon toga Musa a.s. sa ovih 70 ljudi Izraelčanima i po Allahovom naređenju s njima krenuo prema svetoj zemlji Kucu. Stranonici Kuca su bili brojni, nemilosrni i gorostasne građe. Musa a.s. je tada Izraelčanima naredio da ih napadnu, da se bore protiv njih i da ih protjera iz Kuca. Jer ga je Allah uzvišeni njima odredio i obećao preko velikih poslanika Ibrahima i Musa a.s. Međutim, ovi su odbili da stupe u borbu. Uzvišeni Allah kaže A kada Musa reče narodu svome O narode moji, uđite u svetu zemlju koju vam je Allah odredio i ne uzmićite unazad, pa da se vratite izgubljeni. Oni rekoše O Musa, u njoj je nemilosrdan narod I mi u nju nećemo ući, dok god oni iz njene izađu. Ako oni iz nje izađu, mi ćemo onda sigurno ući. Dva čovjeka koja su se Allaha bojala i kojima je on darovao milost svoju, rekoše. Navalite im na kapiju, pa kad kroz nju prođete, sigurno ćete pobijediti. I u Allaha se pouzdajte ako ste vjernici. Jedni kažu da su ta dvojca bili od stanovnika kuce. Povjerovali su Musa, ali selam, došli mu i rekli, mi bolje od vas poznajemo svoj narod. Ako se plašite njihove brojnosti i gorostasne građe, znajte da nisu ni malo hrabri ni jaki, pa navalite na njihovu kapiju. Ako to učinite, sigurno ćete pobijediti Drugi kažu da su to bili Izraelčani, Jošu ibn Nun i Kalib ibn Jofna. Izraelčani su se bojali tih silnika, iako su se osjedočili u propast Faraona, koji je bio od ovih još veći silnik, jači, imao je više pristarica i vojski. Uzvišeni Allah kaže, oni rekoše, o Musa, dok god su oni u njoj, mi nećemo u nju ulaziti. Idi ti i tvoj gospodar pa se bojite, a mi ćemo ovdje čekati, gospodaru moj. Reče Musa, ja imam vlast samo nad sobom i svojim bratom, pa presudi nama i narodu griješnom. Ona će im biti zabranjena, reče mu. godina luta ćete po zemlji. Zato ne tuguj za griješničkim narodom. Naljutivši se na njih, zbog neposlušnosti Allahovim naredbama, u ovom slučaju to je bilo odbijanje borbe, Musa alihi selami ih je prokleo i nazvao velikim griješnicima. Inače, do tada ih nije proklinjao za njihove prijestupe i grijeh. Allah uzvišen je uslišao njegovu kletu. Sam ih nazvao velikim griješnicima i zabranio im ulazak u svetu zemlju četvrdeset godina. Odredio im je da cijelo to vrijeme lutaju po pustini, bez jednog dana odmora i stalnog mjesta prebivališta. Dok su bili u teškom stanju, lutajući pustinjom bez vode, Allah uzvišenim je dao da udarce Musa ovo štapa po određenom kotskastom kamenu provrije voda u 12 izvora. Na svaku stranu po tri. Musa alaihi svakom plemenu pokazao izvor sa kojeg će piti kud god bi krenuli i gdje god bi došli, našli bi kamen kod sebe. U ljetno doba Allah uzvišeni bi im davao da ih natkri oblak koji bi ih štitio od žege i prejake sunčeve svjetlosti. S obzirom da nisu imali usjeva i životinja, dao im je bez ikakvog njihovog truda i zahmeta dva ukusna jela. Ujutro bi im spuštao s neba manu koju su nalazili po svojim šatorima, pa su je uzimali ono niko koliko im je za taj dan bilo potrebno. Od te mane su pravili nešto slično hljebo, a bilo je potpuno bijelo i veoma ukusno. Pred kraj dana bi im dolijetale ptice prepelice, pa bi oni bez muke lovili onoliko koliko im je bilo potrebno za večer. Uzvišeni Allah kaže. I mi smo mu objavili, kad mu je narod njegov vode zatražio. Udari štapom svojim po stijeni i iz je 12 je vrela provrelo. Svaki rod je znao vrelo iz koje će piti. I mi smo im od oblaka hlad pravili Imanu i prepelice im davali, jedite lijepe stvari kojima vas obskrbljujemo. To su bile velike blagodati od Allaha uzvišeno. Međutim, oni na njih nisu pazili onako kako je trebalo, niti su na njima Allahu uzvišenom zahvaljivali. Mnogima su spomenute blagodati bile dosadile, pa su rekli, O Musa, mi ne možemo više jednu te hranu jesti. Zato zamoliju naše ime gospodara svoga da nam podari onog što iz zemlje rađa, povrća i krastavica i žita i leće i luka crvenog. Zbog tih riječi Musa, ale i selam je grdio, govoreći Zaželite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore. Idite u grad, Imaćete ono što tražite i poniženje i bjeda na njih padoše. I Allahovu srđbu na sebe na vukoše Zato što u Allahove dokaze nisu vjerovali I što su ni krive ni vjerovjesnike ubijali Zato što su neposlušni bili I što su sve granice zla prelazili <mim> U tih 40 godina lutanja dogodilo se nekoliko značajni događaja koje je čak uzvišeni Allah spomenuo u Kur'anu. Od tih događaja i događaj vezan za kravu po kojoj je druga sura u Kur'anu dobila naziv Suratul Gaqara, sura krava. Ibn Abbas radi Allahu Anhu kaže Među Israjlovim potomcima je bio jedan starih bogataš koji je imao više bratića. Oni su priželjkivali njegovu smrt kako bi ga naslijedili. Jedan od njega je jedne noći ubio i ostavio tijelo na raskrstnici. Ujutro su se ljudi počeli prepirati oko toga, a njegov bratić, Ubica, je došao i počeo kukati i plakati za njim. Neko od njih je rekao, šta vam je, svađate se a ne idete poslaniku. Na to je vratić ubijenog, otišao Allahovom poslaniku Musav i požalio se na slučaj svog amiđe, pa je Musa rekao Zaklinjem Allahom svakog onog ko zna išta o ovome ubistu, da nam to kaže. Međutim, niko tome nije ništa znao, pa su onda ljudi od njega zatražili da o tom problemu upita svog gospodara uzvišenog. Uzvišeni Allah kaže A kada je Musa rekao svome narodu, Allah vam naređuje da zakoljete kravu, oni ju piteše. zbijaš li ti to s nama šalu? Allahu se utječemo toga da budem neznalica, reče Za moj svoga gospodara u naše ime, rekoš, da nam objasni kojih godina ona treba da bude. On kaže, odgovorio on, da ta krava ne smije da bude ni stara ni mlada, Nego između toga, srednje dobi, pa izvršite ono što vam se naređuje. Zamoli svoga gospodara u naše ime, rekoše, da nam objasni kakve boje treba da bude. On kaže, odgovori on, da ta krava treba da bude jarko rumene boje, da se svidi onima koji je vide. Zamoli gospodara svoga u naše ime, rekoše. Da nam objasni kakva još treba da bude, jer nama krave izgledaju slične, a mi ćemo nju ako Allah tjedne sigurno pronaći. On kaže, reče on, da krava ne smije da bude istrošena oranjem zemlje i natapanjem usjeva. Treba da bude bez mahane i kakva biljega. E sada si je opisao kako treba, rekoše, pa je zaklaše i jedva to učiniše. Ibn Abbas radi Allahu anhu kaže Da su odmah uzeli bilo kakvu kravu i zaklali je, bilo bi dovoljno, ali su komplicirali stvar, pa je njima ispalo kompliciran. Pošto su oni bili tvrdoglavi, Allah uzvišen je prema njima bio strog. Kravu sa svim ovim osobinama su pronašli kod jednog njihovog čovjeka. Kada su je zatražili, odbio je da im je da. Nudili su mu sve veću cijenu, dok mu nisu ponudili zlata koliko je ona teška ali je i to odbio tek kada su mu ponudili 10 puta više od njene težine pristao je da im je proda kad su je kupili Musa i selam im je naredio da je zakolju pa je zaklaše i jedva to učiniš zatim im je prenio Allahovo naređenje da ubijenog udare jednim njenim dijelom kada su to uradili Allah uzvišeni je ubijenog oživio je ustao dok mu je iz vratne žile curila krk. Musa alaih selam ga je upitao Kota je ubio? Ubio me je moj bratić, taj i taj, odgovorio je. A zatim ponovo pa umrte. koji se dogodio u periodu 40 godina lutanja je i Musao alaihi selam događaj sa virovjesnikom ili poslanikom Hidrom alaihi selam koji je uzvišeni Allah spomenu u Suri El Keh. Buharija prenosi od Ibn Abbas radijallahu anhu da je poslanik salallahu alaihi veselam rekao Musa je jednog dana opominjao ljude dok im nije srce omekšao i rasklakao a onda od njih krenuo. Jedan čovjek je krenuo za njim i upitao. Allahu poslaniče, ima li na zemlji i ko znani od tebe? Nema, odgovorio je. Na ga je Allahu korio, jer nije znanje pripisao njemu, pa mu je rečeno. Ima, a ko je taj gospodaru? Upitao je Musa. Na sastavu dvaju mora, odgovorio je. Gospodaru, daj mi znak pomoću kojeg ću ga prepoznati, Uzmi jednu ribu i stavi je u torbu, pa gdje je izgubiš, tu će biti, odgovorio je Allah. Musa je uzeo ribu, stavio je u torbu i krenuo sa svojim mladićem Jošuom i Nunom. Musa je rekao svome momku, zadužujem te samo jedno, da paziš i kažeš mi kada ti riba nestane. Nato je mama krekao, nisam puno zadužen. Stigavši do jedne stijene na obali mora, Musa je u njenoj hladovini malo prilegao i zaspao. Tok je Musa spavao, riba je došla u dodir sa vodom izvora ispod te stijene. Taj izvor se zvao El Hayat. Život. Što god bi ta voda dohvatila, ono bi oživilo. Riba je oživjela, izašla iz torbe i dogravila se mora. Mladić je pomislio, neću ga buditi. Kada se Musa probudio, Njegov mladić mu je zaboravio reći šta se desilo sa ribom, pa su ostatak dana i noći nastavili putovati. Kada je sutradan svanulo, Musa je rekao mladiću, daj nam užinu našu, jer smo se od ovog našeg putovanja umorili. Mladić mu je odgovorio, vidi, kad smo se kod one stijene sratili, ja sam zaboravio onu ribu, sam šeitan je učinio da zaboravim, da ti je ne spomenem. Mora da je ona skliznula u more, baš čudnovato. Musa mu je rekao, eh, to je ono što tražimo. I njih dvojica se vratiše putem kojim su bili došli. Njih dvojica su se prateći traku kuda su došli, pratili do one stijene i tamo zatekli čovjeka zavijenog u odjeću. Musa mu je nazvao Selam, a Hidrka upitao, odakle u tvojoj zemlji Selam? Ja sam Musa, odgovorio je, a ona ju pitao, Musa, Israjlovih potomaka, Da, rekao je Musa. Došao sam da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen. Ti siguro nećeš moći sa mnom izdržati, reče ona. Na to moj Musa rekao. Vidjet ako Bog da, da ću biti strpljiv i da ti se neću ni u čemu protiviti. Hidr mu je rekao. Ako ćeš me već pratiti, onda me ni o čemu ne pitaj, dok ti ja o tome prvi ne kažem. I njih dvojica krenuše. Išli su obalom mora. Pa je pored njih naišla lađa. Hidra je zamolio da ih povezu, pa su ih kad su vidjeli hidra povezli bez ikakve naknade. Ušavši u lađu, hidra je odjednom uzeo sjekiricu i odvalio jednu dasku. Po pa momu se rekao: "Ljudi su nas besplatno povezli, a ti si počeo razvaljivati lađu. Učinio si doista nešto vrlo krupno." Ne rekohlija, reče ona: "Da ti doista nećeš moći izdržati sa mnom." ne karaj što sam zaboravio, reče. I ne čini mi poteškoće u ovom poslu mome. Poslanik, salallahu alihi vaselam, je rekao, to je bio prvi slučaj kada je Musa zaboravio. Zatim je vrabac sletio na ru blađe i zabuo kljun u more, pa je hidr rekao Musa, moje i tvoje znanje u odnosu na Allahovo nije ništa veće od onog što je ovaj vrabac uzeo kljun u odnosu na ovo more. Nakon što su se iskrecali slađe, krenuli su obalo. Hider je ogledao jednog dječaka kako se s djecom igra, pa je dječaka uzeo za glavu, zavrnuo mu je i ubio ga. Na tomu je Musa rekao, Što ubi dijete koje nije nikoga ubilo? Učinio si doista nešto vrlo ružno. Ne reko hlija tebi, reče ona, da ti doista nećeš moći izdržati sa mnom. Ove je bilo upozorenje još oštrije od prvo, pa je Musa rekao, ako te i posle ovoga za bilo što upitam, onda se nemoj sa mnom družiti. Eto, opravdanje sam ti dao. I njih dvojica krenuše i kada dođuše do jednog grada, zamoliše stanovnike njegove da ih nahrane. Ali oni odbiše da ih ugost. U gradu njih dvojica nađuše jedan ziv koji samo što se nije strušio, pa ga Hider prezijeda i ispravila. Musa je rekao, mi smo ovim ljudima došli i zamolili ih, pa nas nisu ni nahranili, ni ugostili. Mogao si uzeti za to nagradu, sada se rastajemo ja i ti, reče ona. Pa ti objasnim zbog čega nisi mogao da se strpiš. Što se one lađe tiče, ona je vlasništvo siromaha koji rade na moru. Ja sam je namjerno oštetio jer je za njih bio jedan vladar koji je svaku ispravnu lađu otimao. Što se onog dječaka tiče, roditelji njegovi su vjernici, pa smo se pobojali da ih on neće na nasilje i nevjerovanje navratiti, a mi želimo da im gospodar njihov umjesto njega da boljeg i čestitijeg i milostivijeg od njega. A što se onog zida tiče, on je dvojice dječaka, siroča iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago. Otac njihov je bio doba čovjeka. I gospodar tvoj želi iz milosti svoje da oni odrastu i izvade svoje blago. Sve to ja nisam uradio po svome rasuđivanju. Eto, to je objašnjenje za tvoje nestrpljenje. Nakon ovih događaja umro je Harun, alih i selam, i zakopali su ga negdje u pusti. Dvije godine nakon njegove smrti, isto u vrijeme lutanja pustinjom, umroje i Musa, alih i selam. I njega su zakopali u pustinj Ima Mahmed navodi da je Ebu Horeire radi Allahu Anhu rekao Kada je Melek smrti došao Mu i rekao mu Odazovi se svome gospodaru Musa ga je udario I izbio mu oko Pa se Melek vratio Allahu i rekao Poslao si me svome robu Koji ne želi da umre I koji mi je izbio oko Na to mu je Allah vratio oko I rekao Vrati se mome robu I reci, hoćeš li da živiš? Ako to hoćeš, onda svoju ruku stavi na leđa vola, pa koliko god ti ruka pritisne dlaka, toliko ćeš još godina živjeti. Musa je na to upitao. A šta poslije toga? Opet smrt. Na to je Musa odgovorio. Onda odmah. Odmah.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 Učenje Kur'ana učači Hafiz Aziz Alili i Hafiz Halil Metić. Prijevod značenja Kur'ana na bosanskom jeziku. Kazivanja o vjerovjesnicima. Priče iz života Sahaba i iz života Tabeina. Kao i bogat sadržaj predavanja sa različitim temama i iz različitih oblasti islama od eminentnih alima i daija sa naših prostora. Kullama, kullama, kullama.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 881 i 061 615 543 studio sebi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh layaliina <tipa> wa la al-ghunoo